Hjärtligt välkomna till Sverige Demokraterna Radio SD Din nationella röst i eten på 88 MHz i Stockholms närradio Idag, midsommardagen Är det Staffan Arnberg och David Bergqvist som sänder nu en timme Och den här direktsändningen sänds i repris Även i morgon, söndagen den 22 juni klockan 9, Och även en andra repris på torsdagen den 26 juni klockan 20.30 och, och det går även att få in Radio ST via nätet på RadioST.se sprid ut det till alla vänner och bekanta och där finns alltså våra radioprogram upplagrade det går även att få in Radio ST direkt via nätet och då går ni in på narradio.se Eh, ansvarig utgivare för denna sändning är som vanligt Arnold Boström, ljudtekniker Georg. Och jag hoppas att ni har haft en trevlig missommar. Ja, den är inte slut än. Det är missommar idag. Och jag hoppas att ni njöt till fullo igår och hoppas på ett vackert väder då med traditionsenligt svensk firande Med eh, syl och färskpotatis, eh, och dans kring midsommarstången och eh, lek med alla barnen och ni vet små grodorna och björnen sover och det där är ju många som förlöjligar oss för att vi värnar om det där men det är ju för, för att barnen ska ha roligt. Det har ingen de politiskt korrekta har inte förstått detta. <hör> ja, eh, Sverigedemokraterna är ett nationellt mittenparti.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 Detta innebär att vi anser alla kulturer vara lika mycket värda. Men, tingar man sammanvitt skilda kulturer skapas obönhörligen konflikter, det har vi ett historiskt globalt facit på. Vad beträffar Sverigedemokraternas invandrings- och integrationspolitik vill vi utvisa kriminellt belastade invandrare samt verka för repatriering av de invandrare som systematiskt överutnyttjar den svenska välfärden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 till att insatserna går till korruption, vapen och lyxliv för ett fåtal makthavare. Ja, vi på Radio SD har ju glädjande nyheter från seriösa opinionsinstitut. Att för första gången i Sverigedemokraternas 20-åriga historia. Så om det vore val idag så skulle vi alltså... Intaga en plats i riksdagen Vi kommer alltså över 4% eh, När man bestämt 4,2 Nu kommer jag inte ihåg vilket institut det var Men det är flera som har kommit fram till detta Och det är ju väldigt glädjande Och eh, däremot då så är det tråkigt för KD Det är väl bra för oss För de hörde på urholkar sina kärnfrågor Att det är frågan om De kan betraktas som ett värdekonservativt parti nu Står de ju inför det här med äktenskapslagen och inför dem då att, att enkönade äktenskap att de ska kunna gå fram till altaret, ja men då, då gräver de sig grav och då behöver ju inte KD existera. Vi får ju folk från KD som kommer över till oss av den anledningen helt enkelt. Och det kan mycket väl så vara vid valet 2010 att KD åker ut och SD åker in i riksdagen. Så att, eh, det är ju väldigt glädjande att vi har gjort sådana framsteg. Och då ska ni veta det kära lyssnare att det är alltså på en direkt fråga. Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag? Det är ju den frågan eh, de här instituterna ställer. Och då är det för vissa fortfarande att anses lite skämmigt att säga... Ja, jag ska rösta på Sverigedemokraterna. Det finns ju kvar det idag. Och det håller vi på och hela samhället går ju mot det hållet. Att vi får mer och mer respons i media. Så den verkliga siffran då tog det vara högre än 4,2 procent. Väldigt glädjande. Ja, nu ska jag prata lite grann om den här uppmärksammade FRA-lagen- och det har varit väldigt mycket turvänder hit och dit. Och jag kan inte alla tekniska formaliteter om det här. Utan vi kan ju prata om det här i stora drag. Och det var ju väldigt mycket hit och ditande. Och jag beundrar de här uppstickarna, Fedelej och framförallt Camilla Lindberg- Eh, Fedley sa ju ja till slut Men, men ändå tycker jag att det är bundansvärt Att eh, det finns eh, riksdagsledamöter Som vågar sticka ut hakan Mot partiets linje Men Fedley köper ju till korset med Camilla Lindberg sa ju nej eh, Jag kommer här att eh, rekommendera Och även läsa upp eh, Jag tycker att ni lyssnade gå in på Vår partiledare Jimmy Åkessons Blogg där det är... Han uttrycker sig helt i, i min personliga linje. Och ser synvinklar från alla håll och kanter. För det här är väldigt komplext. Och jag kan väl säga så här. Ja, men har man rent mjöl påsen, ja då har man ingenting att frukta. Men om det hamnar i orätta händer. Och sen vet man ju inte vad man gör med, med, med våra interna samtal. Vi som är Sverigedemokrater. Men... Sverige har ju bäddat här i 25-30 års tid där terrorister kan sitta och operera. Alltså hjärnor som sitter i Sverige och en del till och med lever på socialbidrag i, i, i förorterna. Eh, vi har ju lyckligtvis varit eh, förskonade mot attentat. Men det sitter många hjärnor i Sverige. Och det är ju illa nog. Och då är det klart att det måste ju eh, spåras på, på alla möjliga sätt. Eh, men jag börjar med att jag, att läsa upp Åkesons syn på FRA-lagen och det var alltså från i tisdags då det var väldigt mycket turvände hit och dit eh, och det var ju då i onsdags den gick igenom så det var dagen innan eh, då skriver Åkessons så här idag, säger jag då säger det är alltså i tisdags då debatterar riksdagen den så kallade FRA-lagen det är en knepig debatt där det civiliserade samhällets behov av att skydda sig mot terrorism och organiserad brottslighet ...ställs mot den personliga integriteten. Vilka kontrollbefogenheter vill vi ge staten? Det är en av statens viktigaste uppgifter- ...att skydda samhället och medborgarna- ...från såväl inre som yttre hot. Det innebär att det ibland är nödvändigt- ...att göra intrång i den personliga integriteten. Den gängsordningen är att en domstol- ...ska avgöra när det får ske- ...även om det numera finns möjlighet- ...för myndigheterna att gå andra vägar- det aktuella lagförslaget tar det hela ytterligare ett steg. Försvarets radioanstalt, FRA, ska få möjlighet att bedriva signalspaning på all kabelburen trafik. Det innebär i praktiken möjlighet att avlyssna dina telefonsamtal, läsa dina e-post och studera dina surfvanor. Och då lägger jag till själv här att det är ju då den kabeltrafik som är avsedd i första den som går till eller ifrån Sverige, men... Det här har man ju möjlighet att eh, även undersöka inom rikets gränser. Det är mycket saker som är oklarhet här. Jag fortsätter med Åkessons artikel här. FRA har hittills eh, bara fått avlyssna radiotrafik och ursprungligen handlade det om att övervaka Varsava paktens militära kommunikationer. Så Såväl den tekniska som den politiska utvecklingen går framåt. Numera är hoten från... Hoten några helt andra än Varsava pakten och kommunikation mellan människor sker i hög grad via andra kanaler än radio. Det gäller naturligtvis också i kriminella kretsar och bland terrorister. Jag upplever det som skrämmande att vår underrättelsetjänst, civil såväl som militär, idag inte kan göra sitt jobb fullt ut samtidigt som vi med all säkerhet vet att vårt land är ett tillhåll för alla handa terrorister och internationella brottssyndikat. FRA-lagen är i grunden en logisk konsekvens av globalisering och teknisk utveckling. Det yttre hoten är en realitet som vi måste förhålla oss till. Ska man överhuvudtaget kunna bedriva en meningsfull under underrättelseverksamhet i framtiden måste det finnas en möjlighet att också övervaka trafik via exempelvis mobilnät och internet. Det är en utgångspunkt jag tror att de flesta svenska köper. Frågan är hur det ska få ske och hur säkra vi kan vara på att den inte kommer att missbrukas i framtiden. Som företrädare för ett i ett av etablissemangets ögon kontroversiellt politiskt parti kan jag ändå inte låta bli att känna ett visst obehag inför det här lagförslaget. Det finns historiska exempel på hur statliga kontrollbefogenheter missbrukas i politiskt syfte- ut i Europa höjs röster för att mer eller mindre kriminalisera invandrings- och EU-kritiska organisationer. Var hamnar FR-lagen i det perspektivet? Nu och i framtiden. Andra frågetecken. Är förslaget förenligt med grundlagen? Vilka sökbegrepp kommer att användas för informationsfisket på nätet? Vad händer med överflödig information? Vad innebär egentligen begreppet yttre hot? Personligen delar jag uppfattningen om att vi behöver en moderniserad lagstiftning på området. Men det är inte sagt att lagförslaget som det ser ut nu i alla detaljer är säkert tydligt och bra. Den här visionen har hastats fram under mer eller mindre kuppartade former och det finns många otydligheter. Därför finns det all anledning att skynda långsamt och ta fram och ta FRA-lagen åtminstone ett varv till genom byråkratin. Jag delar varje ord här med vår partiledare- här har ju då många då gått i taket för, eh, av då Åkessons artikel. Så att gå in på eh, vårt partiorgan ST Kuririn och så går ni på Åkessons blogg. Så finns det nog i nuläget eh, ett tal kommentarer. Och en del är ju mer eller mindre skrivna under ett eh, känslomässigt rus. Eller vad man kan kalla det för. som Det går inte att läsa upp här men de kan ni läsa där men jag vill bara ta, läsa upp några av de mer, ett par stycken här av de sansade kommentarer här. En kommentar från Stefan till exempel här som säger så här: Vilka sökbegrepp som kommer att användas är väl ingenting som man ska diskutera offentligt med tanke på att de ska avlyssnas. Det vill säga möjliga turister ganska sannolikt för debatten. När regeringen avskaffar försvaret måste andra förebyggande åtgärder till. Tycker inte det är mer integritetskränkande än att tullen genomsöker inkommande paket. När Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen måste vi se till att vi åter får ett försvar med luftvärn och allmän värnplikt. Och sen ytterligare en kommentar från Svenne. Detta hade inte varit behövligt om vi inte tagit in revolutionära och kriminella element i Sverige. Ansvaret för det demokratiska förfallet vilar på det etablerade partierna. Inte svenska folket. Vilka blir det som straffas? Vi förlorar vår demokrati och frihet. Och en annan. Ja, oh, jag har bubblat här. Ja, jag tänkte bara säga det att eh, det här skulle man ju egentligen kunna stå bakom så länge. Det fungerar på samma sätt som eh, i princip det då då, som kamerövervakningen gör då. då. Att man, eh, där är ju så att man sparar band hela tiden. Och sen om man då i framtiden skulle misstänka ett brott då går man tillbaka till datumet då där, där brottet skulle ha Och... Hålla då banden i efterhand. Om det skulle fungera på samma sätt här då. då eller om man skulle... Eh, då, då, då skulle det ju vara okej okay, tycker jag. Men, men om, om, om det skulle vara så att man söker på vissa ord. Och så vidare. Mm. Som man skriver eh, till varandra. Så, eller skickar ut då, till utlandet. Då är det en helt annan sak. Då. Man har, om man har en slags eh, motor då. Som, som går på sökord. Visst. Och det skriver ju då Åkesson att det kan ju komma i orätta händer. En som mejlade in på Åkesons blogg var ju då att Sverigedemokraterna var orättta händer och skulle då använda FRA-lagen i våra politiska syften och smutskasta och kartlägga våra motståndare. Det var ju en av kommentarerna. Någon detta. det här finns många möjligheter att och tillfälle att diskutera kring den här lagen. Sista ordet är inte sagt. Bara tillfället nu här i Radio SD. Nu ska vi, kära lyssnare, ska vi ha vår första pausmelodi här. Och eh, då blir det alltså, det är ju svensk kultur man värnar om nu när det är midsommar. Men eh, nu är det blandat, eh, alltså svensk amerikansk kultur. Eh, blandat ihop då det, bland det bästa från vad Amerika kan, kan tillföra Sverige. Och eh, det har vi eh, ett, framförande här av Deep River Boys. Eh, så är jag att förväxla med Delta Reden Boys De som är mest berömd här hemma För sin inspelning av flickorna i Småland eh, Med repertuar ur Gospels, Negro Spirituals och Evergreens Blir båda grupperna mäkta populära i Sverige på 50-talet Enbart Snodas med sin flotta kärlek sålde mera skivor eh, Ett 15-tal Sverige-turnéer gjordes Och 1962 framfördes bland annat Åh Maria, jag vill hem till dig på norska. Den ska vi inte spela. Däremot ska vi spela då eh, med, med en skärmig eh, svensk-amerikansk dialekt. Och, om ni lyssnar noga här då titeln då. I en grön målad båt. en grönmålad båt. Och det är en inspelning eh, från 1954 på His Masters Voice. På husbondens röst. Varsågoda. I en grönmålad båt av Deep River Boys. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD. Din nationella röst i eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Och den melodin ni hörde nu var passande här i midsommarfirandet i en grönmålad båt, eller en grönmålad båt av Deep River Boys. Och det var Roffe Larssons kvartett som akkompanierade en inspelning från 1954. Ja, vi ska gå vidare här och prata lite om det här med Lissabon-fördraget mm. David. Vi ska respektera folkviljan här, Så har vi skrivit på vårt partiorgan sd Kurien. Precis, det var ju den eh, 16 som det skrevs. Då står det här då, där, citat. Eh, respektera folkviljan. Vid sitt sammanträde i Jönköping den 14 juni antog Sverigedemokraternas styrelse följande uttalande angående resultatet från Irlands folkomröstning om Lissabonfördraget. Ja, eh, Irlands folk har nu, som det enda europeiska nationen, fått möjligheten att säga nej tack till Lissabonfördraget. Samtidigt säger man nej till en framväxande europeisk superstat. Eh, Irländarnas nej betyder också ett kraftfullt nej tack till den uppenbara eh, demokratibristen. –inom den europeiska unionen. I övriga EU-länder vågar inte den styrande majoriteten fråga folket om lov. Från den europeiska nomenklaturen hörs nu tal om business as usual. Även den svenska regeringen talar, trots att fördraget har fallit, om att ratificera detsamma. Syftet är alltför uppenbart. Man avser att genomdriva förslaget trots Irlands nej. Detta är något som vi Sverigedemokrater kraftfullt motsätter oss. Sverigedemokraternas partistyrelse uppmanar EUs ledare och den svenska regeringen att respektera de demokratiska principerna och det irländska valresultatet. Demokrati betyder folkstyre. Den europeiska unionen har inte råd att vända den europeiska folken ryggen. Partist Sverigedemokraternas partistyrelse då 2008, den 14 i Ja, mm. och eh, om jag inte minns helt galet så sa Holland och Frankrike nej till Lissabonfördraget år 2005. Men det var ju inte alls så turbulent då i, i media och nu, nu har det blivit mera fart på dem i Bryssel när Irland sa nej. Det är mm. märkligt där. Va? Och eh, Dansk Folkeparti kräver stopp av ratificering, Mårten Messerschmidt EU-talesman för Dansk Folkeparti vill att Danmark ska arbeta för att ratificeringen av Lissabonfördraget stoppas i hela Europa. Motten menar att om inte så sker agerar EU odemokratiskt och visar därmed ingen hänsyn till de demokratiska principerna som EU säger sig vila på. Det kan ju vinna på vår parti i Och Reinfeldt ignorerar Irlands beslut här står också på sd Kuriren. Jag kan läsa ett litet stycke där jag citerar Reinfeldt. Irländarna måste själva göra bedömningen av vad som krävs för att förslaget ska godkännas. Vad jag förstår kan det bara bli initiala bedömningar. Men att det förmodligen döjer till hösten innan vi återgår till att föra frågan vidare på något sätt. Sade statsminister Fredrik Reinfeldt efter gårdagens samråd med riksdagens EU-nämnd. Det var från den 18 juni. Och statsminister Reinfeldt markerade därmed att regeringen trots irländska avslaget, avser fortsätta ratificeringsprocessen. Som svar på frågan var det för skillnad mellan Irlands just det, och Frankrikes, Hollands och Hollands nej. Då processen avbröts. svarade statsministern enligt Svenska Dahlbets Det var två nej. Dessutom ledde det till osäkerhet i andra länder och då bestöt en grupp av länder att avbryta vidare ratifikation och inleda reflektionsperioden. Erfarenheten av detta är att vi rimligen inte kommer mycket längre med det som är det innehållsliga fördraget. Ja, det är ju, vi har ju klara bevis för här att eh, EU är, kommer bli här en... Eh, totalitär monsterstat i det, men det, det, deras huvudmål är ju att utplåna respektive nationalstaternas suveränitet. Mm. Och eh, ja, de, de kallar det för ett fredsprojekt men man ser ju hur gyttigt, om man tar en jordens atlas så ser man hur gyttigt det är i Europa. Hur ska alla länder och kulturer även om de flesta har västerländska värderingar, men det håller ju här på och om omvandras kraftfullt av kulturer influenser av kulturer som icke-västerländska mm. som spär på ytterligare motsättningar i hela Europa. Så att det finns ju en del EU-skeptiker som anser att det är inget fredsprojekt utan det är ju ett krigsnare krigsprojekt. Vad mm. ja, man kanske skulle göra som miljöpartiet helst hade att göra att man <coughs> utvecklar EU till, till att gå över hela världen för då kanske folk till slut inser att länderna är så pass olika att man inte kan ha samma regler Mm. Mm. Sen tycker jag ju då att det är inte är enbart av ond och eh, att vissa saker så... Sverige är ju det land per capita som jag tror har mest eh, anmälning här på sig EU domstolen. Mm. Och då får ju dom sin knäpp eh, på, på näsan på gott och ont då. Det beror ju på vad det, vad det är för ämnen det handlar om och ärendet. Ja, framförallt skatter. Ja, precis. precis. Där, där får man vara patriotisk. Ja. <laughs> vad menar du då? Att, Nej, det, att, det är tillåtet och att då förespråka svenska skatter då, ja, är skatten lägre. Ja, jag gillar. ja, okay, ja. Då tycker vi olika. Jag gillar, jag tycker vi ska sänka skatten. Ja, självklart ja, Eller vad mm. jag tänkte du? Nej, jag menar det, är, det är tillåtet att, att vara till patriotisk när det gäller de svenska höga skatterna tillåtet, ja. Ja, ja, tillåtet, ja, ja, så ja. Och det är ju, men det är ju synd, det, för att mm. det, det är ju jo. världens högsta skatter och, ja, miss, förlåt jag missuppfattade, mm. världens högsta skatter och eh, var och en fransk medborgare kan ju tänka sig, vad får vi för det? Vi har i mer eller mindre ett skrotat försvar, mm. vi har en skola som är i mer eller mindre ja där jag, Jan Björklund försöker göra ett testjobb där i alla fall. Eh, vi har eh, alltså få poliser, ett, ett rätts polis- och rättsväsendet som mer eller mindre har havererat. Och det värsta av allt är när en svensk pensionär som har varit med och byggt, om, byggt upp Sverige, som har betalt mängder med skattekroner, dör i väntan på en operation, en hjärtoperation. Mm. Det tycker jag är det värsta. Och det är ju stor skam för ett land som Sverige med så höga skatter att sånt får ske. Ja, ja David, nu ska du få presentera nästa påstående. Ja, det börjar väl lite dags för den igen. Ja. Och vi hade tänkt, eftersom det är sommar nu då Och vi är mitt i so sommaren har börjat Så tänkte vi spela det Olle Alofsson Och vals på Ängön Det var vals på Ängön Med Olle Alofsson, Och det du lyssnar till är Radio SD Sverigedemokraternas röst i närradion på 88 MHz Det går även att lyssna Via internet På www.radiosd.se Och vi sänder vidare nu fram till 15.00 Jag tänkte säga det här att det var ju fotboll i veckan och Sverige förlorade ju tyvärr här den viktiga matchen mot Ryssland i veckan. Och det är väl både på gott och ont. Nu när EM är över så för Sveriges del då så kanske folk kan komma ut från vardagsrummet och istället aktivera sig för att säkra Sveriges framtida existens. Ja, tycker det tycker jag låter bra. Och det är så märkligt i gamla Svedala att när det gäller idrott så framförallt fotboll och ishockey och... Slagerfestivalen, då får man vara mm. hur extrem nationalistisk som man möjligtvis orkar. Ja. Men inte i andra sammanhang, va? då är, är man farligt ute. Ja. Och det tycker jag, är så, vi är så altruistiska i absurdum som jag brukar säga. Ehm, men vi slår oss gärna på bröstet och visar oss duktiga att vi ska spöja mm. Ryssland och vi skulle vinna i Slagerfestivalen. Och sen är då är när det rasar... Så, så, så äh, står vi där med, med skägget i brevlådan Och inte alls har varit ödmjuka mot, mot motståndarna mm. Och lite intressant är ju också ändå att Visserligen så i slagen Där är det åtminstone så att äh, svenskar får rösta Och välja fram äh, de här bidragen då. Ja. Men i fotbollen så har vi ju alltså En äh, tränare som väljer spelare som, som ska representera oss Ja, det är <laughs> också nästan. På sätt och vis kan man ju säga ja. att, det, det, det, Där har vi i alla fall mm. lite representation Men då, oh, ja, då kommer jag tänka på Eh, VM i ishockey för ja, ett par år sedan då vi också var så här kaxiga att nu ska vi spöja Vitryssland var det och vill jag minnas, eh, som var ett blåbärslag då och Vitryssarna själva var ödmjuka de hade ju till och med eh, ställt in sig på att förlora så att de skulle med ett, ett flygplanet hem dagen därpå mm. och sen så vann de Vitryssland mot Sverige och eh, det, vart ju, det rasade ihop all, allt. rasade ihop och det var ju liksom eh, landsorg mer eller mindre. Mm. Och eh, de här stackars vitryssarna fick ju då kämpa och, och, ja, de fick ju avbeställa flygbiljetterna och, och, och svenska laget hade ju fullt att, att få flygbiljetter. <här> så, att, <här> så det kan bli. Mm. Det, det, det är mycket märkligt. Jo, vi, vi hade ju avslutat det här med FRA-lagen men det var en sak som jag glömde där att Ja, alltså, det röstades igenom då i onsdags eh, med rösterna 143 mot 138. Men i gårdagens, alltså midsommaraftons Svenska Dagbladet, det är nog ingen som förnekar att ni förstår att jag har det som en morgontidning. Och det är ju så att det är den minst dåliga tidningen man kan ha i, i, i Sverige som morgontidning, för det finns inget alternativ. Men det är en väldigt rolig kul illustration där på, på framsidan där av Jan Berlin en tecknad bild då, då står det så här ett par som eh, står på, på förstund där och blickar ut över vacker natur och de har dator framför sig där och kopp kaffe där och då säger den ena till den andra jag skickar ett litet e-mail till Lasse och Monica och så säger den andra så här, är du galen? FRA lyssnar Små och resa midsommarstång, sju sorters blommor. Det låter ju misstänkt som helst. Innan kvällen sitter vi på Guantanamo. Ja, jag hade underförstått att det där kan vara krypterade terroristmeddelande då som mörkat. Men det ligger ju någonting i det där faktiskt. Det tycker jag. Ja, sen var det någon intressant insändare igen som du hade hittat på i svenskan ja Det är i veckan här. Jo, rubriken då, det är invandringsdebatten måste bli mer öppen. Då läser jag här från den, citat Om vi ska komma vidare i debatten om invandringen så bör vi också, eh, vi som har kritiska åsikter om denna invandring få komma till tal. Eh, och inte som nu, varje kritisk fråga bemöts med infantila, invektiv typ citat, främlingsfientlig slutat citat, rasist, slutat etc Medan alla som utropar att det är i Sverige magiska ordet asyl är och förblir flyktingar eh, betyder det att vi i Sverige inte att det i Sverige inte finns några ekonomiska invandrare eller illegala invandrare utan en klar definition kan, kan ju ingen debatt föras vi medborgare och medier och framförallt politiker måste lyfta fram debatten till en för demokratin värdig nivå där alla åsikter får plats och det är Leif Vogel som har skrivit från Knivsta ja. mm. jag kom på det att den är, den är faktiskt ett par veckor gammal där, men den är högaktuell mm. ändå och, ja, ja, och ytterligare här är ett par små fina insändare i, i Svenska Dagbladet. Eh, och den här är ju däremot bara ett par dagar gammal. Mm. Då står det så här. Eh, SD påtalar problem med massinvandring. Pa Paulina Neuding gör samma misstag som de flesta tidningar gör när man skriver om SD. Man osidosätter sin vanliga journalistiska inställning för ett tröttsamt hopplock av floskler. Skulle man lägga ner en kvart på research så inser man snabbt att SD knappast anser alla invandrare vara en belastning. Flera invandrare har toppositioner inom partiet. SD är även det parti med flest invandrarnamn på sina vallistor. Vad SD gör är att man inte tror på mångkulturen och påtalar massinvandringens problem. Det är faktiskt så enkelt. Man... Inser att en okontrollerad invandring inte fungerar i Sverige med det problem som det medför. Lägg där till det problem vi får av att problemen inte uppmärksammas utan tystas ner. Och alla som bryter mot tystnadsplikten får en rasiststämpel i pannan. Som mitt tips till samtliga politiker är att sluta beskylla SD för en massa oegentligheter. Det är det själva som misslyckas insänd av Christian Westling i Stockholm. Och där får han svar direkt då av Paulina Neuding som skriver så här. Jag är överens med Christian Westling om att man måste tala om det problem som följer med en stor invandring och att eh, politikerna i detta etablerade partierna misslyckats. Det är genom att inte våga ta i frågan som det nu har banat väg för populisterna i Est. det var Paulina Neuding ledarskribent jag vet inte vilken tidning jag vill inte kalla oss för populister utan vi, vi, vi kommer ju även med obekväma sanningar också mm. gör vi. ja, kära lyssnare jag brukar ju ge min monatliga att till kommunisterna men de slipper den här gången och så har jag min andra käpphäst här fastighetsskatten mm. <laughs> då har man skrivit i, i, i media att vissa i Sverige får chockhöjningar av fastighetsskatten fastighetsavgiften som det egentligen är, det är en kommunal avgift nu och nu, nu har man ju då eh, gjort en enhetlig avgift från Ystad till Haparanda och det gäller även eh, attraktiva områden som Djursholm och Bohuslän och Gotland att det är 6 000 kronor en, en kommunal avgift men de som har bott i Norrland då och haft ett taxeringsvärde på eh, 400 000 kronor så var det 4 000 kronor i fastighetsskatt med den gamla regeln. Och de får ju höjt nu med 2 000 kronor till 6 000. Och det blir ramaskri. Alltså det rör sig om ett par hundra lappar i månaden. Då glömmer man bort då att en del då tidigare i de här attraktiva områden. De hade ju tidigare en fastighetsskatt på kanske 50 000 per år. Som får då sänkt med över 40 000. Det är väl en viss skillnad. Att de har tidigare betalt år ut och år in tiotusentals kronor per år, alltså 40, 50, 60 tusen om året. Och då kan det då gnälla då gör man en stor sak. Det är också en sån här eh, journalistisk eh, klantighet. Eller det, det, det är antagligen det för att man eh, vill perspe på här att eh, sossarna ska återta makten. Jag, jag tror det är det. Att året så fruktade, oj då massor få höjda. Ja då rör det sig om alltså från kanske fem till sex tusen. Kanske gör som några hundanappar på ett år. Och jämför då med de som får, hade betalat det tidigare då i tiotusentals kronor. Ja, mycket mycket märkligt eh, ordval och kringgår mm. det hela. Och det är alltså indoktrinering, ingen, ingenting annat. Eh, på tal om villor så här så är det på Värmdö här bland annat så Flera hus på Värmde är kapade och vidare sålda. Det är alltså då kriminella personer som har kommit över ett, ett falskt köpekontrakt eller lagfarten. Så har de sålt och det, det rör sig då främst om landställen då. Och eh, det kan ju alltså bli en katastrof för de drabbade. För då står ju då huset med två ägare. Och det gäller då, man måste alltså bevisa den, den riktiga ägaren. Så att det, det är tydligt en del kriminella element som ser det här som en tydligen lukrativ eh, affärsverksamhet. Eh, så att det, vi ser ju här att kriminaliteten ökar ju då i Sverige på alla områden. Sen får Gershus Saneci säga vad han vill. Då han med sina falska eh, falsk statistik säger att, att brottsligheten har minskat. Då han jämför ett, ett, ett ska jag säga inom citationstecken, hedligt krogslagsmål. På 50-talets dansbana Med ett, ett brott då på, på Kungsgatan där man sparkar av halskotan På, på en, en stackars person Då han jämför ett brott mot ett brott Det är viss skillnad mot de där brotten mm. Men det, det, det, det, jag, det, jag tycker att det är ju Att eh, förnedra eh, Svenska folket Att de varken hör eller ser Det, det, det kan ju ingen undgå Att brottigheten ökar i mera dessa gängbildningar och knivslagsmål Och att, att det framförallt är råare men de här är kriminologer de är alltså politiskt tillsätta. Mm. Eh, och, eh, men det har jag sagt tidigare att FGV Persson, han, han är i min linje, för han hycklar inte. Han säger, han säger vad han tycker och tänker. ja Men hur kommer de fram till det där egentligen? Kan det vara så att man, om, om, en, om det går ner brottsligheten en vecka då, så leder det som man det. Och sen så kanske det går upp igen nästa vecka. Att det går ner tillfälligt va? Och sen så eh, så ja. omtalar man nu då varje gång det går ner att Ja men brottsligheten går ju ner mm. Ni gick ner sedan förra veckan Ja, men, Var de jäm... ja jo. men de jämför det här, det här exemp Exemplet som man <här> har av då ja, precis. Så jämför ja. man antagligen det är ett mm. brott mot ett brott Och mm. det är viss skillnad mot mm. jo, Det mot är... där och nu är det sparkar man av Halskoter mm. och, och jag tror att många gånger är ju då Statistiken beställningsvara även från Kriminologer tror jag det var Mark Twain som sa att det finns tre grader av lögner mm. lögn, förbannad lögn och statistik ja, ja. och den värsta formen av lögnen mm. eh, ja vi kan lite nämna om eh, svensk kultur tycker jag här är läge att eh, vårt kulturarv nu är ju faktiskt på gång med vikingamuseum eh, både på Birka och Historiska museet. Historiska museet har ju haft en liten avdelning men nu ska de tydligen få en större avdelning. Men vi har ju ändå inget renodat vikingamuseum som varenda turist frågar om. Vad ligger i Ja vi har inget men det, det är väl då Birka vi får väl se hur det blir på Birka har jag väl större förhoppning om än historiska museet. Mm. Sen har jag hittat en artikel här från vår kulturminister Lena Adelsson-Leljerot och som Tydligen går i god för att svenska språket ska skyddas. Eh, för engelskan tränger ju undan svenskan mer och mer på, på en del områden. Eh, hon ska, säger så att eh, svenskan är ett litet språk. Och det är uppenbart att framförallt engelskan tänkte undan svenskan på en del områden, som jag sa. Utredningen föreslår därför att det ska införas en särskild språklag som ska skydda det svenska språket. Det nationella minoritetsspråket och det svenska teckenspråket. Så att det får vi hoppas att det är eh, att det går till, till handling och att det inte bara är snarka och liten på, Att På det uttalandet av kulturminister Lena Adelsson blir gjort. Vatten som grönlagskinda svenska frågor, precis som jiddish, eh, samiska och tonnagsminskar. Ja, mm. det uppfattar jag mm. som så. Mm. Jag kan lyssnare, vi ska ha. En pause, eh, melodi igen här. Vi ska spela då eh, här i, som passar i Sverige i en grönmålad båt ska vi spela. Mm, men den har ju uh, spelat. Ja, ja, ja, det har jag gjort, jag Men en annan, precis. Det har du har rätt, du är vaken här, det är bra. Men, eh, nu blir det alltså med en svensk eh, orkester en svensk inspelning. Ja, den förra var ju också svensk, då, med, av en amerikansk eh, mm. sångkvartett, eller sångkvintett. Jaha, ja. ja. Eh, precis. Mm. <laughs> nu, nu går vi tillbaka till 20 år till, alltså till 1934, eh, så ska John Wilhelm Hagberg framföra här med hjälp av Arne Hülfers orkester då, i en grönmålad båt. Varsågoda! Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD, din nationella röst i på 88 megahertz. Och det ni hörde nu så var det då i en grönmålad båt av John Wilhelm Hagberg inspelning på Odeon från 1934 och eh, för en halvtimme sen så spelade vi en grönmånad båt, en annan inspelning, två helt olika och eh, båda är ju väldigt bra på, på sitt sätt eh, Arne Hyllförs orkester på den här med Wilhelm Hagberg, den sista är ju väldigt strutt och underbar att lyssna på men jag kan väl säga att Deep River Boys lät tio gånger sexigare än John Willem Hagberg. In, inget ont om John Willem Hagberg för det. Men, Men ja, vi går vidare. Vi har en intressant liten mm. artikel från Kurien då. Ja, yep, det handlar om Danmark här. Och det är alltså andra generationens invandrare allt mer kriminella. Den danska tidningen Urban rapporterade den 17 juni om att andra generationens danska invandrare blir allt mer kriminella. Medan nästan var fjärde... Andra generations invandrare mellan 20 och 29 år är kriminellt belastad. Minskar kriminaliteten hos etniska danskar. Statistiken delvisas av Danmarks statistik. I relation till män med dansk härkomst är första generationens invandrare överrepresenterade med 32 procent. Men bland andra generationens invandrare är överrepresentationen hela 92 procent. Värst ser det ut i åldersgruppen 20-29 år, där 23% är dömda. Eh, Lars Nikolaj Jensen, vice polisinspektör på eh, Köpenhamnspolisen, menar att utvecklingen inte förbättrats. Av de 15-åringar 15 som hamnade inför domstol 2007 var två tredjedelar av annan härkomst än dansk. Ja, känner lyssnare, programtiden börjar lida mot sitt slut. Här var regeringen säger ja till elitklasser. Jan Björklund säger så här. Vi måste göra oss kvitt den socialdemokratiska jantelagen i skolpolitiken. Även duktiga elever har rätt att utvecklas i sitt eget tempo. Den lagen välkomnar vi här på Sverigedemokraterna. Vad ja. sägs om det här då? För detta KGB-agent ska vara sommarpratare. Mm. Tänk om man hade satt en för detta Gestapo-agent. De är ju så pass gamla så det finns inga kvar då, 90-åringar. Mm. jag tycker ingen av de här ska vara sommarpratare de har ju sänt varken en KGB-agent eller en -agent, de har ju sänt folk i döden men en människa kan ju kan ju bettas mm. men jag, de har ju sänt folk i döden som sagt och de har nog inte att göra tycker jag som sommarpratare mm. som är, man, man, man förknippar med sommar och frihet och, och värme och demokrati och mm. Lycka och allt sådant. Mm. Mestadels i alla fall. Ja, kära vi Vill ni skriva till och skriver ni på eh, St box 20085-10460. Stockholm. Eh, det går inga till kancelliet. Eh, bemannat vardagar 10-17 men öppet dygnet runt och med, med automatik där. Och det är 0850-0050. Och ansvarar för detta program är Arnold Boström, ljudtekniker Georg. Och du är webbutläggare där, David, David Bergqvist är webbutläggare. Då ska vi avsluta här med riktigt svensk kultur och sommar. Ehm, och då ska jag presentera Lasse Dahlqvist. Ehm, sångaren, kompositören, textförfattaren och mångsysslaren Lasse Dahlqvist är för många slagervänner förknippad med Göteborg- och Bohusländska skärgården. Men faktum är att han är född på Lidinge. Ja, jag har en uppgift att han kan vara född i Örgryte, Men han är i alla fall uppväxt på Lidinge. Fadern var sjökapten. Och i släkten förekommer både lotsar och sjömän. 1925 fick han en melodi förlagd. Som 1928 blev skinspelad av nyss nämnda John Wilhelm Hagberg under titeln Gilong. Omtagningar var sällsynta på den tiden. Sångar och solister fick erhålla ett engångsarvode på samma sätt som musikerna. Royalties fanns inte i den sinnevärlden och det kan vi jämföra med dagens fildelningsdebatt. Så hörde jag här för några veckor sedan att Pirate Bay krävs på 93 miljoner av amerikanska filmbolag. Ja, det var en parentes. Lester Dahlqvist, utmärkta röstkontroll, studio, ljud och mikrofonteknik gjorde honom till en mycket användbar skivartist. Hans mest kända inspelningar kan nämnas Jolly Bob från Aberdeen, Very Welcome Hem, Mr. Swanson- och boy och boy, oh boy och självfallet dans på Brännebrygga. Lasse Dahlqvist medverkade även i radfilmer. rad filmer, bland annat Pojkarna på Storholmen, mönterna, Musikanter Styrman Karlsons flammor och Örnungar. Uno Myggar Eriksson skriver om Lasse Dahlqvist att han i svensk slagerflora infört en engelsk inspirerad stil med handling och repliker. Det kallas i England Comedy Songs och det får vi se om ni håller med om det. Och vi här på Radio SD, Stefan Arnberg och, och David säger tack för oss den här gången och jag önskar en fortsatt trevlig sommar. Och vi avslutar då med Lasse Dahlqvist, en inspelning från 1939 med Tore Erlings orkester som akkompanemang. Jag blir så glad när solen skiner. Tack och hej för den här gången. Och trevlig sommar fortsätt.